Hatodik fejezet Napnőktakor Pászer kiment a Níluspartra partra megsitáltatni vitézt. Miért is foglalkoztatja ennyire az őrparancsnok ügye? Hiszen csak le kell pecsételnie azt a papírusztekercset, semmi értelme megakasztani a dolgok szokásos menetét. Vagy mégis? Lehet, hogy mégsem ennyire nagyszerű ez? Vászer falun nőtt fel, mindig figyelt a természetre, az állatok jelzéseire, és ahogy azokban, ugyanúgy a saját megérzéseiben is bízott. Most pedig nagyon különös érzése támadt, mert nem értette, hogy mi miért történt. Mindenképpen utána kell járnia, hogy nyugodt szívvel hagyhassa jóvá az áthelyezést. No, ha vitézi játékos kutya volt, a vizet nem szerette. A parttól tisztes távolságot tartva poroszkált egy-egy teherhajó, karcsú vitorlás vagy bárka nyomában. Néhányan csak séta áztak, mások árut szállítottak, vagy egy hosszabb útról tértek éppen haza a Níruson, amely nem csak táplálta Egyiptomot, hanem könnyű és gyors utazást is lehetővé tett, hiszen az uralkodó szelek és az áramlatok csodálatos módon kiegészítették egymást. Memphisből a tengerre is indultak nagy hajók, tapasztalt tengerészekkel, némelyik távoli, ismeretlen vidékek felé. Pászer nem irigyelte a felfedezőket. Kegyetlen sors is az, messze kerülni az országtól, amelynek minden egyes falvát, dombját, minden egyes rögét, még a kietlen sivatagát is szereti. Rettenetes még csak gondolni is arra, hogy van, aki idegen földön hal meg, anélkül, hogy bárki is hazaszállítaná a holtestét, ahogy a törvény előírja. Minden egyiptominak egyiptom földjében kell pihennie holta után, hogy az őseivel együtt élvezhesse az örökké valóságot az Istenek oltalma alatt. Bitéz hirtelen felnyűszített. Egy pajkos zöld majmocska alaposan lefröcskölte vízzel. A kutya irtózva megrázta magát, és bosszusan rávicsorgott a kis csibészre. A majmocska rémülten felugrott gazdája egy húsz év körüli lány karjába. Nem bánt, nyugtatta meg a lányt pászer, de gyűlöli a vizet. Nem véletlenül hívják a majmomat csibésznek, mindig csak a tréfán jár az esze. A kutyákkal különösen szeret csipkelődni. Próbálom megnevelni, de hiába. A lány lágy hangjától még vitéz is azonnal lecsillapodott. Körbeszaglázta a lányt, és meg is nyalta a lábát. Vitéz! Hagyja csak! Azt hiszem, hogy a barátságába fogadott. Örülök neki. És vajon csibész mit szólna az én barátságomhoz? Jöjjön csak közelebb, majd megtudja. Pászert, mintha megbabonázták volna, nem mert közelebb lépni. A faluban forgolódott körülötte néhány lány, de sosem törődött velük. Teljesen lefoglalta a tanulás, nem érdekelte a szerelem. A bíró tiszte hamar érett emberré tette, ám ezelőtt a lány előtt teljesen fegyvertelennek érezte magát. Az ismeretlen szép volt, mint a tavaszi hajnal, mint a nyíló lótusz, mint a nélus hullámán megcsillanó napsugár. Valamivel alacsonyabb volt, mint pászer, szők és haj keretezte tiszta, gyengéd arcát. Tekintete nyílt volt, szeme nyári kék. Karcsúnyakán lazúrkő nyakék, csuklóján és bokáin karnelol karperecek. Lenruháján átsejlett gömbölyű keble, tökéletes vonalú csípője és hosszú, vékony lába. Keze és lába finom szépsége magához vonzotta a tekintetet. Csak nem fél? kérdezte. Nem, nem, természetesen nem, felelte Pászer. Mégsem volt bátorsága közelebb lépni, hogy jobban megcsodálja, hogy beszívja az illatát. A lány látta, hogy Pászer egy tapottat sem fog mozdulni. Ő lépett hát közelebb, és felé nyújtotta a zöld majmocskát. Pászer remegő kézzel simogatta meg a kis állatot, Csibész viszonzásul megvakargatta pászer orrát. Ő így szokott barátkozni. Vitéz nem tiltakozott. A kutya és a majmocska fegyverszünetet kötött. Csibézt egy núbiai piacon vettem. Olyan boldogtalannak és elveszettnek látszott, hogy nem tudtam ellenállni neki. A lány furcsa tárgyat hordott a bal csuklóján. Az órámat nézi? Hivatásom miatt van szükségem rá. Noferetnek hívnak, orvos vagyok. A szerző jegyzete. Egyiptomban találták ki az első karórát. Felcsatolható vízóra volt, amit csak azok hordtak, például csillagászok és orvosok, akiknek a munkájához pontos időmérésre volt szükség. Noferet. A szép, a tökéletes, a teljes. Mi más is lehetne a neve? Valószínűtlenül aranyfényű a bőre. Minden szava olyan, mint az a varázslatos dal, amit napnyugtakor énekelnek a falvakban. Megkérdezhetem, hogy hívják? Milyen udvariatlanság, hogy még csak be sem mutatkozott, eszmélt fel Pászer. Pászer vagyok, a tartomány egyik bírója. Ide valósi? Nem, nem, Tébak környékéről jöttem. Csak nem rég érkeztem Memphisbe. Én is ott születtem mosolyodott el örömmel a lány A kutyája már be is fejezte a sétát Nem, nem, dehogy legszívesebben hajnalig futkározna Akkor sétáljunk még egy kicsit. Elkísér? Szükségem van egy kis friss levegőre fárasztó heten volt. Ilyen fiatalon már gyógyít is? Még nem. Most fejezem be az ötödik évemet. Először a gyógyszertant és az orvosságok készítését tanultam meg, azután állatorvos voltam a Dendarai templomban. Ott megtanítottak rá, hogyan állapítsuk meg, vajon elég tiszta-e az áldozati állat vére, és hogy hogyan kell az állatokat gyógyítani, a macskától a bikáig. Persze, ha hibáztam, ugyanolyan keményen büntettek, mint a fiúkat szokás. Nekem is kiárt a pálca. Pászer elborzatta gondolatra, hogy ezt az elragadó lányt bánthatták. De Noferet derűsen folytatta a beszámolóját. A mestereink szigora a legjobb nevelés, mondta. A fiatalnak a füle a hátán van, akkor hall ő, amikor verik és nem felejti el többi a tanítást. Aztán felvettek a Szájíszi iskolába. Ott szereztem meg a Szenvedők Segítője címet, miután a gyakorlatban is megtanultam gyógyítani a szemet, a hasat, a végbélnyílást, a fejet, a rejtett szerveket, a nedveket. Végül a sebészi tudományt is elsajátítottam. Ö, és mi van még hátra? Lehetnék szakorvos, de ez a legalsó lépcsőfok. Csak akkor érem be ezzel, ha kiderül, hogy nem lehetek általános orvos. A szakorvos csak egy részét látja a betegségnek, egy kis szeletét az igazságnak. Egy adott szerv betegségéből nem feltétlenül lehet megtudni a baj okát. A szakorvos csak részben ismeri fel a bajt. Az orvos igazi életcélja, hogy általános orvos legyen, de olyan nehéz út vezet odáig, hogy a legtöbben föladják a küzdelmet. Mondja meg, ha segíthetek valamit. Egyedül kell helytálnom. Kívánom, hogy érje el azt, amire vágyik. Búzavirágos teraszhoz értek, leültek egy vörös fűz tövébe. Vitéz vidáman hancúrozott körülöttük. Már sokat beszéltem, pedig nem szokásom. Talán mindenkit hasonló vallomásokra késztet? A munkámmal jár. Tolvajlás, tartozások, adásvételi szerződések, családi viták, házasságtörések, verekedések, jogtalanul szedett adók, rágalmazások, és még mennyi minden. Általában ilyesmivel foglalkozom. Nyomozást folytatok. Ellenőrzöm, hogy igazak-e a vallomások, összeáll, hogy mi történhetett, hát aztán már csak ítélnem kell. Embert próbáló munka? Hát ahogy az orvosi hivatás is az. Önt szeret gyógyítani, én pedig szeretek igazságot tenni. Az ügyet árulnánk el, ha kímélnénk magunkat. Nem sérteném meg ugye egy kéréssel? Mondja csak, mondja. Van egy kertész, akitől gyógyfüveket szoktam venni. Egy ideje eltűnt. Egyszerű, tanulatlan ember, de becsületes, és ért ahhoz, amit csinál. Az orvostársaimmal már bejelentettük az eltűnését. Tehetne valamit azért, hogy hamar megtalálják? Megpróbálom. Hogy hívják? Káni. Káni. Talán ismeri? Kádás birtokának az intézője kényszerítette, hogy ott dolgozzon. De most már hazaengedték. És ezt magának köszönhetjük? Kiderítettem az igazságot, és ítélkeztem. A lány két csókot nyomott Pászer arcára. Bár nem volt szokása az álmodozás, Pászer úgy érezte, hogy bejutott az igazak paradicsomába. Kátás, a híres fogorvos? Igen. Azt mondják, nagyon jó fogorvos volt, de már régen vissza kellett volna vonulnia. A majmocska ásított és elnyújtózott Noferet vállán. Nos, mennem kell. Örülök, hogy megismertem. Valószínűleg nem látjuk többet egymást. Tiszta szívből köszönöm, amit Káni értett. Ezzel a lány felállt és elindult. Olyan könnyű léptekkel távolodott, mintha nem is járna, hanem táncolna. Pászer még sokáig ott üldögélt a vörös fűz alatt, hogy az emlékezetébe vésse Noferet minden mozdulatát, a tekintetét, a hangja lágy dallamát. Ábrándozásából Vitéz rezzentette fel. A kutya gazdája térdére tette a jobb mellső lábát. Vitéz? Honnan tudod, hogy szerelmes vagyok?